«Читай!» – сказав я. «Читаємо, послухаємо. Хай пан Сміровський теж послухає. Виявимо йому таку ласку!» Король приставав, чи не на всі пункти, виставлені мною ще під замостцем, а згодом у Переяславі. Згоджувався побільшити козацький реєстр, розширити козацькі кордони, не заперечував, аби спорядження реєстру відбувалося не близько до волості, а як найглибшої у козацькій землі, коло Крилова або Чигрина. Писав не тільки про заховання праві свобод, але й про помноження оздоб шановного народу руського, снегу народу руського. Вперше титулуючи так високо «Народ мій». Для мене Ян Казимир прислав привілей на Медведівку і Жаботин з великими грунтами. Посилав ласки і привілеї для моїх полковників. Мені стало смішно на цю щедрість монашу, бо поки володіли неправидно ясновельможні нашою землею, то роздавали її не козакам, а тільки магнатам та шляхті. Тепер же хочуть купити нас тим, що самі втратили на віки. Нашим салом – та й по наших губах. Не так там написано, посміявся я на ті ласки. Мов би король ясновельможний віддати мені на вічне володіння всеурочище між верхів'ями Інгулу і Інгульця, починаючи від моєї пасики суботівської через Інгулець і чорний ліс до усті річки Берешкай, до Бераків, з другого боку до усті річки Кам'янки Вінгулець. Сміровський не міг збагнути, чи я жартує, чи справді невдоволений даним мені королівським привілеєм, і хотів би ще більшого. Зате моєму генеральному писареві засвітилося в голові, і він схилився над королівським листом, або згадавши, як викуплений був мною за шкапу з татарської неволі, саме в тому урочищі, коло княжих баяків. «Ще не збагнув пане Сміровський?» – подививався я. «Мовлю про місця, які б панове шляхта мали запам'ятати навіки. Жовті води. Там усе почалося. То його величність король і мав би дарувати ту землю мені, бо і так вона нікому іншому не може тепер належати. Там усе почалося, а кінця не буде. Згоди не може бути». Удариться стіна о стіну. Одна впаде, друга застане. Не вмів я стримувати свого гніву. Сміровський був для мене, мов би, зловісною шляхетською скверною, яку я конче мав одринути. Голгоцький розтовив був рот. Може, хотів дати благу пораду якось. Я махнув з на погибель. Сміровський мав піти ніж Сидіти в Чигирині і ждати не від чого. Вночі відбулася в мене секретна рада з старшиною. Я сказав Чорноті перевести армату з-за Дніпра, з Переяслава до Мошен, до передової орди Карач Мурзи, що кочувала під Чорним лісом. Послав гінців попередити, аби була готова до походу за два тижні до зелених свят. Тим часом буджатські татари. Готовий би вийти за Дністер. Хан теж мусив тепер ставитися щоразу на мій поклик, бо мав таке веління з Стамбула від самого султана. Так весна мала стати для нас знову війною. Чи ж кожна нова весна не встиме й нову війну? І допоки смуток влади дивна річ? Що більше я мав влади, то менше міг зробити. Робилося ніби більше і пожиточніше по всій землі нашій. Та вже не мною, а полковниками, сотниками, простим козацтвом і ще хто ким. А мені все втікало з рук. Події насувалися на мене й загрозливо. Моя особистість, мов би, розтікалася, ставала знакомою. Лишалося мені саме тільки ім'я моє гетьманське, а в руках нічого. Колись у Суботові на Пасіці почувався набагато твердіше і певніше. Може тому після Переяслава спробував усамітнитися з Матроною в старому гнізді своєму. Але й Матрона не дала заспокоєння. Самотини не вийшло. Мені в серці билася тривога за народ і землю. Та над Матронкою стояла невідступна пані Раїна, хоча й невидима і не присутня, але завжди суща, задверна, а ті, що за дверима, лихі, за тих, що сидять з тобою за столом. Я не спав у суботові, не міг спати у чигирині, ходив по двору. Прислухався до темного весняного неба, що зивалося то журавлиними з то велотінням диких гусей, то мовчанням зачаєним і загрозливим. Степу все з неба і від неба. Земля – людині вічний друг, а небо – вічна загроза і вихор. Тому думка б'ється в небо, щоб захиститися. Коли людина відірветься думкою від неба, вона загине. Але тут було не тільки небо, був ще Чигирин. Чигирин межа незайманого степу і займанщин шляхецьких. Те, що стоїть на межі, завжди прихований сподіванкою загрозу. Чи думав хто що колись здійсниться таке призначення пограничного Чигирина? Може, не спокій, який судився Чигарину, вже від його зародження, тепер передався й мені? І тому збентеженість моя, розтривоженість, не мають меж. І я ніби недужий, в стражданнях і жалях, позбавлений приступних усім смертним благ і задоволень. Забувши про пристрасті, гордість і марнослав'я, в постійному очікуванні коли не смерті, то чогось надто вирішив, схожего на мнение.